نو پلار وبچیم نشی کلارولې دغه بچی تا ته کلارای څوک تا بی بی نو پایخ په مدرسه وا الله فرمایو ولہن دی زنا نو د پار حقون دی نمبر 1 حق تر سره نوٹ ک ته تمری ولہن کې سمندر دی ها ولہن دی زنا نو د پار حقون دی نمبر 1 حسنه معاشرت تب هغه سره فخو اخلاق کو چلے گی زکتی الله فرمایي وا عاشرو النب بالمعروف دي بي بيان سره جون ته روي په خي طريقې سره د دې کمی کو تاهي دا ماپ کوا دوي محدد بيبي نانو نفقا د بيبي د خوارزګ کاغ داغي جامي د خپل وس مطابق دا داده خاون په ذمېدي دارنګي حق د علاج کې بيبي بيمار شو د دې خرچه په دا دا به بچای نه دا دا رنګي د خاون په زمینه د دې بيبي ادا کول دی ښا کو دنیا کې دی ورن کو اخرت کې بيدانا لي حق مہر د دې بيبي دی دا رنګي دې بيبي تا وخور کولا پس نور میاشتو کې یوزل خا مخا کور کې زیری لګول خا دا لازم ني نو اوس دا وګورې چې دا کوم خلک او مسافرې کې لسکالا پین زکالا دو لسکالا الله اکبر کبیره دارنګي دی بیبي تا مینا محبت ور کوله زه ک نبی رحم السلام فرمای انا خيرکم بی زه خپل بیان او تدیر غره ما یو پیرا 아이شیر ځها وبس کلي نبی علیہ السلام आवाज ورک ما ته په کې د خپلې جوطه پرې راوخه دا ګورای ته د مينې خار کوي او بیا چې هیڅ کم دې وبس کلي ودا کذی په ماخ وعده اخوا دی اخوا کا دا په کم لوخی دی په کم زه تا خل کې غوا دا زه به هم د دت کذی نو بس کاو ته مينه د بیبیانو حقونه دي ولاهن نا دي بیبیانو د پارا حقونه دي دي بیبی د پار دره حایش تنظیم کول د دې بي بي حفاظت کول دي دی له دین غوډل نصيحت ور تکول مناسب خوش و سره کول جب شپه خنده دا بي بي سره کا دا نه ته اروق وقت تنديده دي دی شپار از ور کړی چې کوټ ته دي دا رنګ یو روایت کرا دي نبي عليه السلام فرمایي اتمل المؤمنين ايمان الاحسنهم خلقا وخيركم خيركم لنسايهم تازو کې غواه غ سووک دی چې د خپلوو بيبییانو سره خیر خېګه کوي یا یو روایت ک را دي که چری تاسو د خپلو دناناو بعضې کمي مخته کوي او د هغی په وج سره بغوس کوي نوغ نورې خو ب غ هم پک شته که نهغیرره مخته کې تعوی د خمتتون لای وړ د سخته خبره لیکلی را وې چې څوک په لوبي بیا نو سره ظلم کوي اغه سره په اخلاکو اخلاقو نه ملاوي او دا الله سپارښتنه کوي دا بے غیرت اصل دی ها الله وتوی و عاشروهنا بالمعروف ادیب یام غسی کوي دا چې رشیوی روځو هغه غالباً کبل روځي ثوابه طرف ته پروګرامونو د نړۍ تفسیر پروځه کې ما ځګر ختمه نو موږ دا مضمون په کې بیان نو د زنانو دونه لوې مقام دی یو بوډا بابا پاسې لوې خيرة توغو ترخه جوړيږي څنګه دا خوشريت کی دي تاکي هغه زور جاهلیت څخه پوری برود دی مولانا حجي محترزې خپل کتابونو کې ذکر کوي یو تنو نور زنانو ته به کتل لا قتل او دا پردي زنانه نه نه به ډېره خوږي باج اوسم دا سی یو بلی بي بي ته ښه ګوري او غنوري ور باندې خېلږي ته دوبر انور زنا ناون تکتل لا تکتل غي سربي مینا تو پې ته هاي په 10 سړي باندې یو پېرا هزار علا هزا د ستونا او غډیر تکلیف کشوډیر زیات شو دک بي بي ول اصل او د ټول خدمت کاو او دارنګي چکل خاون خوشو کلا نو که احساس شو به جڑا کولا چې زما دې خزي ګوره زما په دې سخت بيماري کې دونه خدماتو کو زما غندګي پاکولا او چې کوم خذو پسې زشوي ما اریت قتل را کتل توخپی یومم بگی پکار را نلا نخپل بي بي تسبق ندي کتل پکار ولا هن مثل اللذی با نجم او تاسو تفسیر ابن کثیر وګورو اغاز کرکیا یوتن و دې نبی رسول الله نه تفوصو چې زمونږ د بییانو په مونګ بانندې څحکوونه دي نوبی سلام او فرمیل چې کم کس مخوراک تاسو کوي هغه په بی بیایانو مو کوي دا ن چې ته بار کبا په او کبانو خ مضې س کې او چې راځې نو م وتویللو دغه په لګ ډېره واچ او چکننی که سې په ډې را واچ د لذ رو بیا را هغه کور ته را وړی خپله بابار باندې معیان خورې دا سمه کووه په بی بیا نو اغه خواړه کا واڅ خپل خوره کوم قسم لباس چې ته چول غواړې اغه قسمه بی بیان وتا پمخه موخه کنزل وتا مکوا او چې خفشي چې کله ته نه خفشي نو بل چا کرے ملګہ چې شابذ کور روزہ با دي پاګلا بې بي لیږي د کورو ویزره کورا الله اکبر کبیره ابن عباس رضی الله عنهما چې کله دا آیت ورې دو چې ولہننا د زانو حکوونه دي نو زم دا خوکومه چې زه د خپلی ببي دا, دا خوشحالو د دا پااره زم خپل ځان پاکو ساعتمه چې زم خپل پاکې جام سمګ چې هغې زما د خوشحالو دپاره ځب بزیینت کوي الله ذبر کبیره نو دا رنګې الله فرمای والله هم نه دی زنناانو د پااره حکوونه دي بعض نری دا نور و زنانو ترنا جائز تعلق ساتی دام بی سره سر ظلم دے دام د دا بيبي حق وقل دی دارنگی خپلی بيبي بی, بی تا کل کل پا کل پا کلکی نوڑای دام سر دکا دا سنگا خور روجاکی نگواری خواب از یعنی شر روجاکی و تیجرا شا سونتا دا کوما او کوکی کولاو کا دارنگت نبی علیہ الصلات والسلام دا فرمایلی دی کہ یو سڑی خپلی بیبی ته خله کې نوړای ور یعنی یو بل سره دونه منا محبت خپلې بیبی باندې اسه به سبد ګماني نکول د مور پلار لار د ملاقات د پاره ول اجازه ته ور کوله پاتکه په ستر د کمنډه کې مور طار کړه وخت یې کا د خپلې بیبی د آرام خیال ساتل ای شهره ها فرمای یو پیر نبی علیہ السلام د شپې د بسترینه په کلار غون د تفصیل نو په کلارې پیزار واشل نو ففتح الباب رویدا واغلق الباب رویدا وخرج رویدا سنن نسائی کې د روایت دی پیغمبر په کلار دروازه کولا ورځ ګرځېد نه است نو په کلار غون تیزان په دروازه را بندکا نو په کلار غون تو بار ورځ ورځ نه کولا چره کدا بيسترګه ورغلي يو نو چې لغونت آرامو کي نو خلاصه دا شو د بيبي سره په خلو په خو که جونتهره کڅه تاسو ته د بيبي نه سره طبيت خلاف وشي نو پاري د الله د رضا لپاره صبر کوا او د الله د پاره معاف کوا پنر مه سره پوا کوا په وړو وړ خبر ورتا هو سي مکوا که چطا در یو سڑی دو بی بیانی یاد ری نو پایی که مساوات کول پکار دی نو والا هن نا در د در پار حکون دی نورم دیر شیدی دی سنگ حکون دی از پا دی بر زنانو سامی خوشالشی بی میکنه چه گورم ان تشریعت و دین اسلام دا دون حکون را کردی دی او زویم که دا غیر مسلم زنانو ووری کنه هی با دی قرآن و اسلام تا رازی چې مونږ دنه اسلام سونه زیات حقوق که کړي او کدا دا والله هو نه باندې مسلمانانې زنانه پوه شي به چرته الله نه فرمانیون کی بیا حالې بعض موا نه چای یا خللا کارونه به نه کوي چې زمونږ الله زمونږ پیغمبر غمبر زمونږ دڅونه ص کړی ده والله نه زنناناو د پااره حکوونه دي په شان د آغېلی هن نه چې په زیبانې دي دويم سړی ولا ذکر کو تاسو خیال لرئ ولا هن کله چا حقونه ذکر شوه د بی بی حقونه ذکر شوه او په دې داسې حقونه دي لکه عليه ان چې په دې باندې حقونه دي دا چا په دې د قانون حقونه دي نو دې دparam حقونه دي نو په باندې لکه څنګه چې چا حقونه دي نو د قانون څونه حقونه دويم سړی د قانون حقونه اوسو وره یور روایت کرازی نبی علیہ السلام فرمایي ک چر چا ته حکم کولی چې د الله نه الاو بل چا ته سجده وکا ما به زنانه ته وی چې خلقاون ته سجده وکا د خاون دونغه فرق دي ازنه چاغه منی او دانه منی نه دا خو بیا هغه يهودو پکار شینو ا پتو مينو نبی باز دې کتابه و تک پرونه به باز کرا يهوديان و باندې خبره منه له باز بیان نه ماناله د د نه چې دغ ایسم پې پیغمبر او د الله او دغخوا س د آیت کې یو سډ له نهې او عليهلیهن نه نه وله نه ممسولله لیهن نه وله نه زنناانه د پااره حکوونه دي پخون علیهن نهڅنکې پهدي د قون خکوونه دي نب سلام پر معي که د الله نه الااوبل چاتهسیږیده راواوي نو ما با حکم کلیو زنانا تا چخاون تا دی سجدہ کوا دا خاون دون حق دی اللہ اکبر کبیر یو روایت کی رازی چې کم زنانا د خپل خاون حق نا ادا کینو دا, دا الله حکم حقم نشی ادا کولی زکا د خاون د حق دا دا کولو شریعت حکم کیا یو روایت ک را ځي چې کمه زنناانه د خپل خاون تابیداره ده خبره منون کې دا د هغ د قاره هوا کې او بو کې میان اسمانونو کې ملائک او په زنګل کې زنناون زنناوران دله نه بخ نه وواړي دغه بیبي چې دا د خپل خاون تاداره ده نو زنانانه د سرې پ خپل موز او دس نه مطم چما دونار کاته منزونه او کا دامه او کا دامه او کا یو ری وایت کی راضی تپوس شو چې کوم زنانه خزانه نه دا لارښواده فرمایئ شو چې کله خاون دی ته وګوري دا غړ خوشاله شي چې خاون دی ته وګوري نو دې د پکاتو خوشاله شي او چې کله ورته خاون حکم کوي دا توي حاضریم جناب خبره منی زناناو ته په کار داې د دا خاون د مال نه دغه د اجازت بغیر ب نه لګ او که چرته دا خاول بلکل سومپه کوو دد هغه پااکټ مننی هم نه ورکو دی دی ر جیب خارچم نه ورکله نو بیاې نه مال چ پکول شي لږ ډېرخ خو ډیرر نه د خپل ضرورت مطابق کوو دارنې د دا خاون د مال نه بیاځته خراکونه صحیح نه دي خو باز ډیر زیات شخیاں نه زانه جوړي کی خاون غریب ني خبر او خنبی ولا تشکړی یو الله تبارک وتعالى فرمایل للرجال عليهن درجه دي ناري نو د زنانو لوی درجه ده الرجال و قوامون علی النساء مشران په با پدی باندې سړی دا خاون راځی کول او خوشاله ساتل دا عبادت دی دا خاون خفقول د لوی ګنا ده وی کوم اخذ پنځ وخت د موسکی د رمضان د میاشتې روزی نیسی د خپل ایزت خیال ساتي دا خاون خبره مني د دیخ وقته چې د جنت د جنت په کومه دروازه دی دا دې لاړش خو دا دا خاون تابدار ده او مې سلماره ځهانه روایت دي چې نبی رې سلام فرمایلي دي ايو ممراته ماتت او زوجها عنها رازند دخلت الجنه کما زنانه چې وفات شوا په داسې حال کې هاونه خوشاله یو یو خدا څخه قانون دي چې سوال کې ربا د دې بلانه وکړه اخلاص تيګه نه هاونه ته ناراضاو دا زنانه به جنت ته یو روایت کې راضي کہ یاو خاون خپلی بیبیتا او یا ان تنقلا من جبل احمر الى جبل اصمد ومن جبل اسود الى جبل احمر لكان ناولھا ان طعلم سنن ترمذی کر روایت سے سنن ترمذی کی روایت دی کہ چرتا لو ان رجلان چرتا یوصلی بیبیته حکم کو چہ او د دی بلغر دا کانی دی بلغر تر اوڑا نو دارنگی دی ته دا خبر هم من الفکار دی یو روایت کرا دی ازاد عر رجلو که کلا راغو تسریخ پل بی بی چه دل تراشا داوتی رکشم انگه کوریه ماته ویچه دی خواداشا خطوی نشم درت لی پا کل بدماشی ور بانده اوکا په باتا پا عبتا دی انکارو که او په باته غزبانه علی خاون لد نه خفه شو نو لعنت ها تصبحان مائهته ح توص پهد باندې د سبا پورې میکه لانت و یا په باندې سبا پورې میک لانت و علی هن نه پهې باندې حونه دي نودي کې شارک به چې کومه یوه بيبي د مور پلار که ناستسته د بخې ب بې نو سوچ دیو نو یو روایت کے رازی نبی ری سلام فرمائی یا معشرن نسا ای دا زنانو طول گیا دا اللانو یریگے پل خوندان رضا کے پا ان المرع که چرت یو زنانا تا فتحولگی دا چې په ما بانده د دا خونسون حق دے نو دا بی بی بے اولادی تراغی پورے دا با اولادی سباو بے دا به سباو بګه اولاړی یا لا تمو که چر سته اوله غیرام که چر سافتته اوله غره دیښض ته چې په ما باندې د خاونڅونه حونه دي لم تزل قائما ما ماخه ضر غه دا هو غشا هو چې د خاونڅوم حق دی دا همیشه اولاړی سرهغی د سبا بګا ډوړینی حاضر شوی یو روایت کرازی چې دا زنانه د خپل خاون خدمت کی دادی د پارسا دقا ده او که کل یو بی خپل خاون تاوی چه اختی دی رونا روا چه راوادشوی منو خیر می د نو نلی دو خا سویو تا چه راوادشوی منو دا پیغمبر لی سلام وی جامع و کی روایت دی شیخ البانی و بانجر هم کرده دا خون مضمون نور روایتو کرا غلی ک کلا یو خزخ فلقاون توئی مار ایت من کا خیرن قت ما غتا نہ پ جن کی خیر اندی دوخا وخت میه سپین کو تا نه مخ زمو شیخ نور الحق بابر رحمت الله له اخری زموږه رشتہ دار او که مشره زنا نوا وی اگرالو خاورن پسی خیری کول او یما توئی چې دا وګرا ابو ډیش محمد رخاون خیر نه دیلی دلی وی ما توئی صبح چی دی و ایمال دا الله دی ی اوول بتیې دي و ایمال ته مال ته پختتنو کې خدای چې د کمې زنانان باوم ووررکه را شي نو هغې د پاارسه سوچو غړی او غ دارومهروته و که نه داروغنی بعد دا ما اوفستا او بلا چېدونه را کی ک مال ته چې تا به په د یو کېېونه سوچاق غړړون پهونه غواړي را وړه وره یو دوه کېلوه را وړه بی ماری زره بو تا ور کړو د اذن او څو چغ وړي دي قړلې ما دې په جن کیس خیر نه دي دله په دې روایت کې دي چې کله زنانه د خاون توي ما ر من کا خیرن قد تو فقد حبت عملو امرې تبع برباد شوخا د خپل خاون ر طلاق مطالبه کول ګناره بس ما فريدا وا او ما فريدا وا یو روایت کې راځي اي ممره تن سنن ابي داوود او ترغیب ترہیب کې روایت ده کما زنانہ چې د خاون د تلاش غواړي اسی به سا نو پدی خزه د جنت بویم حرام دي بعض زنانوی زمون خاوندان غوسکیږي نو بیا مونږ تم غسره دینو خدای زنانہ دی سوچ کې یاد چې د دی ناری نو مرتبه ګره زمون نسېواد دا او داوت قرآن او سنت ور کړی دا نوار زنانہ د خپل خاون غسنشي برداشت کولې دا زنت سوې یا دا ځان د خاون برابر غني یا ځان لوی غني او دا کاری غلط دی که چرته دا خاون دی خزي ته د غلط کاروي چې د يهود لباس چوا غلط پېشن کوا لوی لوی نکو نه نو دا دا خزب د خاون د غلط خبره نمنی تے شریعت خلاف مطالبه نمنی دا نورم ډیر زیات حقونه دیخا دا نورم ډیر زیات حقونه دی او دا ماش پغت کاله کې راغون کړي دا حقونه دا ټول دا په یو کتاب کې نشترې او دا چې بیا کله چاب شو نو دی دې کې نیم غلطیا مخصوص کا رسوم نو پکې نور سو یا راغون کو نو موږ دې سارا متعلق فقور کې خواخدا او بیا خواخدا اینګورم دکنه بیا پهې د د انګور حکوونه را جم کو د غ نه اللاوا د د رودار او د انرو حکوونهمون پهې را نو په کتاب کې د والید نو وو نو د اوات حکوونه په نو نو د اوات حکوونه په را جم کو نو په کتاب کې د موبایل او د انرن د استعمال پهبانډیر څخت زورې ذکر شوي نو زور زورهې متکات کې ځکه چې طلا راغلی وو د انټرنیټ او د موبایل صحیح استعمال او دغه آداب هغه مو په کې ذکر ک او دا د دې کتاب پن لسم اډیشن دی ښا الحمدلله په چینه کې د دینه تعلیم کیږي په ځانته نه کوي ته قابل پېو نه ستې کې د دینه تعلیم کیږي دا رنګه په ټویټ کې بلوچستان کې چې کمزې کې پښتون دي دغه کتاب هر پختون ته الحمدلله ثم الحمدلله رقیه دی الله تعالی په نورم قبولیت او مقبولیت نصیب کی تدا ولاهن مثل الذی علیهن بالمعروفه مازی مرګره در کتاب نه پیډه غوڅو چل لور دی دا اوسری د دینیم آیت تشریح دغه ته په 20 صفو کې را لیکل شوی دا ولاهن ذی زنا مثللو لي پهشان د آغېلی هن نه چې پغیبانې حونه دي بل ماروپه په صی طریقې سره خ دا د یادوساي زنناناو د پاره حکوونه دي ناریناو د پاه حکوونه دي خور ررجې عليهلی نه در سړو د پاه پهې زناناو درجه دلو ناریناوته الله پهدي غه درجه ورکی ده نو چې دا زنانه د مننی وللرجال عليهن درجه ډیر ناري نه غریبانه ني غفسرو پرګجادي چیرې جوړ کړه کرے او بل هرا غلې دا او قدر او احترام او رساء او ادب او خاون په دې غړو غوېږي نه کا په قاول سره یې راو باسي ولل رجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الله زو را ورده حکمت نو ول ذات بل حكم دا قرانه د لسمای یو اطل اقمرتان قرانه د لسمای وګوره د خږي قانون انډرستانډینګ راغي زده هغه په اولادهم خو افرض او کنا د خږي قانون انډرستانډینګ نو نو بیا بیا بی بچو کې مخالفي څه بچي به د مور په طرفي څه د پلار په طرفي زده رونو خويندو ميز کې به بیا پریشان نو دا, دا نو بیا به د غسخر خو دا الګ دا مور افلار دا جینې دا مور افلار د غیفه مې اس کې به مسااندرسٹينډینګ نو معاشره ټوله برباد دی و ولل رجال علیهن درجه اتطلاق مرتان بل حکم حکم د طلاق اتطلاق مرتان اتطلاق د ال اسلام او حدیث ها اتطلاق الزی یسخ الرجوع فيه اغا تلاق چه بیاپا که دا تلاقی ده خضی ته رجو کونی شیده که دا چاچه تلاق ور کڑه اغا تا سوئی تلاقی ور تاوئی کیا دا تلاقی من تلاق ور کونکی دا سکنزن نیدی وره خواه اتلاق مراتان اغا تلاق چه رجو پا کسی دا نو دا دو دی دو تلاقو کس رجو کونی شیده شي واپس یو پیر دې تل اق ورکه دوه پیر دې تل اق ورکه بيبيتا په تو سوا پسيکول شي او کذري پیر دې ورکه نو بس کی څه ختمه تا سره یو تما نشا دا یا ټوپک دی په ټوپک کې تا سره درې کال تسونه دي یو دې دس دې او کا دویم دس دې او کا اوس یو چانس تک درېم دس دې او کا نو بل بیا خو صفات یې نشو کنه بس دا دنيکان نه وتا حَتَّى طَلَاقَ مَرَّتَانَ آغا طلاق چې خامون پکی د رجوع حتلري نو دا مرتانې دوه دي دې طلاق کې رجعي وي سوي وتا لکه یو طلاق کې رجعيده یو طلاق کې باين یو يا طلاق مخلص دي وایي شابت طلاق څه معنی یاخه یو طلاق کې رجعيده طلاق کې رجعيدي ته وي یو سڑی بی بي بی تا طلاق ورک و یو طلاق ورک نو بل طلاق لانا ورکی نو دا عیدت دن ندن نا دی دی بی بي واپسی کولی شي چې ما دا خفل طلاق نرویو کا بس بیا دا خدا خواهو نشو که دا پا دی که رویو او نکا عیدت تیر شو نکا شو ماتا شوا یو طلاق که دو واپسی او نکا بی بي بی تا نو نکاس شوا ماتا شوا د یو تلاک ورکو رجوع او کا یہ رجوع او نکا پر پا میاش پسی بل تلاک ورکو نو دا اغلوم بی نبا عیدت سٹاٹ کی نو پکار دادی چی دی درے پیرے اغا خات ایام دا نساو که دن دن رجوع او کی نو خدا اگر رجوع او نکا پدی دو تلاک ورکو که ما نو سوچو نکا ما تشوار دا باینو گر زیده دو ام دی تلاک باین تلاک باین دیتا وی چه دا غا تلاک رجعی کې درو یو نکانو دا باین شو یاد دی بی بی ور که خو پا کنایاتو که ور که تا دم اقصد تلاک دی چه باز امال ساخت مره تمور نو دا. دا تلاک باین دی نو دا دی دا که داریک نکاخت مشوا دی دا که داریک نکاخت مشوا اوز بسکی یا دی با ده نیکا تجدید او که چر تا دری طلاق چی ایک دو په پا دریو طلاق و طلاقه یا او سی او طلاق افتا پس بل طلاق افتا پس بل طلاق دری طلاق دری طلاقی پا ده ترتیب ساروار که نو بیا اوم کی او دری طلاق دا واقع کی گی خد دری طلاق بازی داسی او کسانشتر یقیوینی دا دریم پا یوی ساب دی ریکن دری تسنگت یوی د قران او سنت د ارشاداتونو د تعامل د صحابه او تابعینونو چې کوم ثابت دي نو تفسیر قرطبی دا یو خلاصہ ذکر کړی دی چې دری طلاق دا طلاق واقع کیږي الطلاق مرتان او طلاق چې علماء وي د ابغز المباحات دي صحیح پجایز کارو نو کې الله تعالی وختي ښا جایز دي زوجات را پیښه نو بیا واخ مخه ته لا کور کې مجبوري ده او الله تبيام دان اخو وخت دي لکه چې د خذ خاور مې سکي پیګي جدا وال راځي او الله په تفريقه فتوړه او په دې خپکان باندې الله ډیر زیات خفکیږي ته طلاق احسان تریکه ده دا, دا لکه یو سړي دی مجبوري رااله الله رچا کورنر والي ګران کار دی او ما په عدالت کې ډیر دی فخوا وخت وشو او یوزانانه قانون طلاق ورکو او جج فیصله وکړي چې بچیبا لارزان سره بوزي او هغه زنانه چې مچ غوالي وکنه ازه ماوسه پوره غونو کې خلې ونه شوو اله ونه شوی بیا چې غيوالي بچو قصي د طلاق ورکولو طریقه دا الله یا چاکور نر والی هکه مجبوری له خزه نه سميږي یاغ غسړی داتي د خزي و سره زندگی تیری دلګراندی زنا اور دی تو دا سکار با اوکی دا سڑی چه دی چه کلا زمانه دا تهور دا دی بی او تعلق از دیواج نره قائم شوی یو تلاک با بی بی تا ورکی یو تلاک اوس با که لشن لزی تیری شوی دیوی دا می سکڑی آره تاسو خیال کنی کنی دیر خیال که تلاک ورکی راشی یا نیم زنیم پوش شوی دری تلاک می ورکڑی په یو زی می ورکڑی اوس بسکو ماں نو که ده یو طلاق ورکو پر طهور کې ورکو او آغا طهورا چې پای کې د ده کمبینیشن نه اراغلی نو لسرزی شلزی میا شو سلوی خرزی ده ده دماغ زیترانه چونه که ده سوشو ده برو جوکی بس بی بی بی بی بی ده اسلام سو نه خیسته طریقه ده بیا که داسی او نکه عیدت پکی تیر شو نو نکاح و ختم شوکا نه د ری څکری ریبی چې خدای دا اوس ببل واد حکومت کدا بلغه ر دینم غټه بلای ن بیا بسی اوس ب بیا نیکا او بیا مہر او بیا کیسه کたり مړی به دا ځلا خدای ار څنګه چې دا بس نو بس نیکا ووتلی او مہر پکې دوپاره نوې مہر سره با نوې نیکا هغه ووتلی نو بس بیا دې به وشو ګور څو ناس چانسز وته پکې پا پاتې شو کېدو د شریته ری سره طلاق ورځو زمون په دې کولو کې به باندې جرګمارو آږې وستان نکلو پاکې به درې طلاق وکړي کله بیا ډېر په ترتیب ترتیب سره په کلر جنه کار غلط دی مثر په کلی کې چې د دیه قانون د خذل طلاق ورکواز دی په کلی کې کسبه ردیه کور سمشو او بیا په کې نکاح ته نو په دې درې په کې ملي کې درې هو تامو کمل کې او دا طلاق غوري په غب شپ کې کی موقعه کیږي او په غوسه کې کی موقعه کیږي ها واځه خلګې چې پوینه شوم چې حله که رم پمینه که څو تلاق ور کوي غسل تلاق او خامومه خلقو په غسل کې ور کوي مرتان او زنان او تم پکار دای چی خاوندان کله ډیر سو غسدي نو هغه وخت ته دا غدا دی کې دي چپکا کړه دمو ته بړبنګ شروع کی بړبنګ شروع کی بصرا کا تلاق او را کا تا تھا تھا ګورو تلاق ور کولو سګور نو پس غنورم باندې غسيه نو زنانو تم تکار دا دی چه خاون دے کل بلکل پہائی غسکی دے دا دیا وقت خاموشي اختیار کی بس کورن اصلاح کا وانیو بھی کنه کورن ایتا بھئی اتلاقم الرتان تلاک رجعی دو دی چه تلاک رجعی دے ورکنو تالا آپشن دی دوا پا امساکم بے معروف یاسا تل دی دی, دی لر فخی طریقی سره رجوع تاو کا او تصریحم بإحسان یا پرې خودل دی په خیر طریقې سره بځ عدت پوری رجوع مکوا عدت بطیر شي ستا او د دی نکاح به ختم شي اغه د خپل مالک مهرمان دا بیا خو خدا مهرمنه که سربېخې کرے منه کاغه بیا وا دک یو کڼې دی خو خدا ستا او د غبیا سمې سپاتې نه شو ولا یحل لكم او دا خطاب ذخذوا غندان الطريقه ولهیه هلو لکوم حالال نهدي تاسو د پااره ان تاخصو چې تاسو واخلی مما د غې نه آتیتون موونه چې تاسو ورکي دي ل را واللهلو لکوم ان تاو تلا کې باکې به مهر به هم ورکي مهر په تلاک کې خلک نه ورکي دا چې څننی کاوش په د مهر لازمم شو که تلاک په کی په کې سمه هرود دی حق دی دا ولی رضنا نکاو شوا نکاو تړل شوا وکوا دوشو پورا مہر او کدی بغیر د وادنه پردینه نیم مہر اغه طلاق کار نشتا وکنی ور کړی طلاق پکې واقعیا شون بځا خو دا یو حق دی خامخابه ور کوي کني پر دې حق بزانس وروړي ول توبيه سوزی وو ولا یا حللو لک من تاخذو مما اتیتمو هن شیء خطاب دې دخذ خو خاندان او تا اے خواندانو تاسو طحلال ندي ان تاسو جتا تاسو اخلی دينا هغه جتا سو ور کړې دي لس تيزه تا مہر ور کړې جوړه جامه دي ور کړې غوت مده ور دا دا مہر نه الیا او څو داغي نه دا, دا اخلي داتم باز خلک کوي ا الا اي خافا مگر ک دا دواړه یریدا چې قائم بنه کې حدود د الله او داخذه مطالبه کوي چې ماتا خلغه او ما پری دوا نو کبیاد خضی ندیس اخلي نو خیر دی اِلَّا اَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَ حُدودَ اللَّهِ بازی روایاتو کرا زی دا ثابت بن قیس دا یو صحابی دی دا دی راله بی رالا نبی علیہ السلام تا دا چا بی بی رالا دا زید بن قیس بن شماس دا دی بی بی رالا نبی علیہ السلام تا وی ایدان لا رسولا زده ثابت و بینی قیس و پا اخلاک بد نوی ما داغو په دین او په آدات و بد نوی ما خو بس وخت میں نلی مرزاج میں داغو سران نلی نو نبی ریسلام ور تاوی آیا تا دیتا تیاره چه تاو تا غفلان که باغی چاور کی تاکا جا خطانه پری دی وی ایتا اللہ رسولا بلکل اگا باغیچا ورکولو د تیاری ما خوچ دی مفری دی نبی رسلام قیس رو اختو وی آگا حدیقہ استاشو آگا باغیچا استاشو واتولک خوا او دا پریدوا نو دا آیت نازل شو او دا پا دین اسلام کی رنبانے خلگوا خوا دا دا ثابت بینی قیز د بی بی دا دا پا میسک دا دا اسلام رنبانے خلگوا خوا نو دی آیت کې مسائل د خول ذکر شوي دي چې کله د اخ د خپل خاون بد ګني خاون دی نه نو خاون ل ر جایز دي چې خلل غه ور او د هغې د مال نهمال واخلي هغه مر ته واپساللي او که دارنګل یاره د خاون د طرف نه وي دا خاون زیاتی کوي اذیت ور کوي بی بی تا نو دا دی ردی خزینه پی دیا اخلی او دا خزه مطالبه کوي د خلغه نو خا الا پی دیا غستل د خزینه به پدی صورت کې ناروا دی بی بی خو خمنه محر دا ظلمم وسرکه ای طلاق زګه نو ور کیچ مہر مې رسی بیا نو دخل ته بی بی مطالبه کوي دیو چې ماته دی دا مہر پاتشي یستو دا تیوا پس زواله دا غستل ده د پاره حرام دي فاین خبتم اس خطاب دی مشران اوتا جرګمار اوتا فاین خبتم کتا سو یریګي چا دا خذا قانون با قائم نکی حدود الله نو نشتری ګنا په دی دوار او پاره سکی چپی دیور کی دا خذا پاغه سرا داخل غم یو قسم د نکاح فسخ لا کیسره نکاح فسخ شي او دا غمه هر نسوا غستل پکې سې نه دي خودي خلغه کیبا او مداصکی دا خاون نه بوله طلاق اخنیخه حضرت مطالبه کی دا خلغي خاون وای چې ما پرې خبر نه دا خلغه شو کخاون څه نه وي یو غوي چې بس خلغه د یو جانب نه پیښالو او تعالی ډیګري مېلو دا څه سې نه دي تلک حدود الله پاکستان کې وچه نه دي دالک چلی وي کممونږه دغ ایو کې نوګ نه نور بهمون د کوپو دا وړی وړی خبرې خوستا د په یو ډسټک کې پخپل عدالت ک دا خوته په کرا ش کوولی شي که نه دې د پاارمه وزن شوي حدود د الله دا حدود دا الله دي تجااز م کوي د دی نام ومن ی تعد حدود د الله چاچې کو د حدود دا ال لا نه پهلای که هممووااللیمون <سؤال> دا کساندي ظالمان پایینتوللهه که طلاق ور کو دی خاون دی بیبی تا پدریم زل معنی تا خیال کاوی غری فاین طلقھا که طلاق ور دی خاون دی بیبی تا پدریم زل فلا تحل له نند حلال دی غزل ردا خاون اوس دی دین کیامینس کی نکیږي خا مزید باندې مفسرین ذکر کوي چه پدری او طلاق و کیک یو زی یو کی جدا جدائی نو پدی اجماعو ائمت الاربع و الصحابة البتہ داود ظاہری خلاف کړی امام بخاری رحمت اللہ لے باب قائم کړی دی باب و من اجازت طلاق الثلاث او طلاق و مراتان دی پاک ذکر کردی دی تفسیر قرطبی ذکر کردی اتفقل ائمت الفتوہ اورا تفسیر قرطبی دی مامان اتفقل ائمت الفتوى دفتوی امامان پا دے متفق دی چې واقع کیا کی گی تلاک پا یوکلی میں سرا دا قول قول دا د دا صلاح پولے او تفسیر قرطبیبا کی بیا چه سوک پا دے کوي چې نه نا دا یو واقع کی گی دری یو کوي اغم علمان نیسر کالرانو سو ڈاکٹر رانو د دی بردان کی او ڈاکٹرو اگتا با خلقو دا تلاکو مطلب او دا دری یو واق فَإِن طَلَّقَهَا قَبْلَ طَلَاقِ وَرْقُ پَدْرِ انزل فَلَا تَحِلُّ لَهُ نَبِي حَلَال دِي خَذِلَ رَا دَخَاوُن یوخی کې ودو درې در طلاقې ورک د دې خذي دخاون کې څه ش سو شرط نشتا چې دې درې طلاقو کيم دا زول خاون او خذبیا نکاح کولې شي لای لا پاره څه شرطونه دي هغه شرطونه امام فخرودین رازی رحمت اللہ علیه تبصیر کبیر که ذکر کئیه که چا بی بی تا دری تلاک او دا غبی بی دی زول خواهون سر دوباره نکا کئی دا د دا فرسو شرطونه دی نمبر ایک عدت منزوج اول دی رنبی خواهون ولا تلاک ورک دری دا باز عدت تیری سلور دا عدت بتیری سلاسه تقورو د سلا سر ترو دهتی تیر کوو په دویم خاون سره نقاا به خدا خو دا به په کنییا چېته تکس ګورې چ لکه زما د اخهوه ما تلا کوورو عیدت تیر شو تی په نکا وله خو بیا پرید ګورې دا شرتون د مرتونونه چې په کې لګې که نه حیز کې په دا دکس لانت وایت شوی دی دغه حالله غیرې سره د حالال له خلهکوي غیرې شئ بعضې خلکو د خیر لکفییسسی میسی هم دله در کوو دویم خاون سرهنیقاوه بیا دویم خاون سره واده شو خللووتې صحیح هفه کې نو داسې کار شو هغې سره د دکه دویم خاون انډټینډ را لغې هوی دا چې د یډونبی سړی پر دی وه د دا به د خللاکهه د د ما سره جون نه ترېږي اغ تلاق ووررک خبره خیالته راله اغ تلاق ووررک ت پې تیر شو مل شر ده نو اول خاون سره دینی کا کېږي خبره سمج تهران له دا ډیر زیات احتیاط احتیيات په دی کې په کار ډر مسلمانان داس شته غون زندگیي د پردښدي سره وختري تلا کې ورړي درې تلاکې ان لکه ک تلا کې وورکو پهځله نو فلا حللو لهو د به دوه پې عددهته را شي که نه اول خاون عدد تیر کو نو ب سره کار چې بلاک ورکو نو بیا د نه عدد تیر کوو بیا به وبی سر نیکاره درواشي اود کې می کې کمپماز کول چې تا پهنیقادر کو د کاتلک نخوا یو حاکم ص و و یو څلري راغی چې ما خذله درې طلاق ور کړی هغه عالمو دا بسيطه کې